Aristoteles szerint az ember eleve politikai lény, Hob szerint versengő, gyanakva és dicsőséges áhítozó. Az első arra indítja az embert, hogy nyerességért, a második, hogy biztonságért, a harmadik, hogy hírnévért törjön rá másokra, és arra való a leviattán az állam, hogy ebben a permanens veszélyhelyzetben mindenki háborúja, mindenki ellen fönntartsa a békét. Innen jövünk el! Hoops és Mahiaveli gondolatai Kukorelli Endre országházi divatok című frissen megjelent kötetéből, és talán a megértéshez is közelebb visznek. Hogy ezek közül mi vitte ma esti vendégünket a politika sűrűjébe, erről is beszélgetünk. Vendégünk tehát Kukorelli Endre, író, költő, kritikus, az NBA egykori országgyűlési képviselője 2010 és 2012. szeptemberek között és beszélgetünk majd irodalomról és politika kapcsolatáról, korábbi művekről és frissen hozott versekről, meg zenékről, melyeket, ahogy ez lenni szokott, vendégünk válogatott. Tartsanak velünk, Marta Néva vagyok. A belső közlés mai vendége kukor Eli Endre, és mind a könyv kapcsán, mind pedig a tegnapi országgyűlési választások kapcsán, azt gondolom, hogy először természetesen a választásokról beszéljünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és akkor egy picit visszamennék a 2012. szeptemberihez, az akkori lamondásodhoz. Ahogy te akkor fogalmaztad, ez hatalmi lo lobbik miatt is történt. Ráadásul az országos választmány sem állt akkor mögötted, és hogy bizalomvesztés történt -e, vagy számodra már túlnőtt az a hatalmi játszma, ami miatt te lemondtál, illetve a tegnapi választásokat ennek fényében hogyan értékeled? Hú, hát mondjuk hány műsor óra van erre? Tehát nagyon röviden annyi, hogy ezek mind benne voltak, amiket felsoroltál, nevetesen az, hogy egyrészt már elfáradtam, elegem volt, lehet, hogyha 10-15 évvel fiatal bennék, akkor kihúztam volna még azt a két évet valahogy, vagy másfél élet, ami még hátra volt. De ugyanakkor meg elkezdtem nagyon sajnálni az időmet az miatt és az energiáim teljes száz százalékát lekötötte ez a, ez a dolog, hogy én ott voltam a parlamentben, és parlamenti képviselő voltam. no, próbáltam állandóan így, hogy úgy mondjam, amit csak lehet megúszni, most ezt lehet, hogy ki nem kéne mondani. Szóval Próbáltam egy kicsit sporulni az energiáimmal, de nem lehetett. Tehát ez egy ilyen full-time job, hogy így mondjam. Tehát akárki, akármit gondol, gondolhattok, vagy gondolhatnak a rádióhallgatók bármit, ez egy kő, kőkemény meló. Főleg, hogyha egy kis parlamenti frakció van, tehát mi 15-en voltunk, és gyakorlatilag el kell foglalkozni. Olyan dolgokkal, amik amik az én egyáltalán... Nem csak hogy nem értek, hanem annyi, annyira nem is érdekelt sokszor. Most ugyanakkor meg volt egy ilyen természetes módon a politikához hozzátartozik a hatalom, a hatalommal való ügyködés, a hatalom körüli purparlék. Ez is egy barami nagy félreértés, hogy nagyon sokan összekutyulják, összekeverik a, a politikát a hatalmi harcokkal. Egyáltalán nem az a politika, amit mind közönségesen annak gondolunk, tehát nem az a politika, hogy pártok csalognak egymásra, és, és különböző emberek különböző gyűlöletbeszédeket engednek meg maguknak, hanem a politika az azt jelenti, hogy a görögök így, így használták, hogy a polisszát a közösségügyeivel való foglalatosság. Ezt elmondtam ezerszer, de nem, nem győző magasztalni, mert hogy ez, ez nem nagyon evidens. Túlzottan is az van, hogy a politikusokra rá van sütve, hogy ezek ilyen ő, hogy ők csak a hatalomban érdekeltek, és hatalomért harcolnak. Hát egész egyszerűen nem lehet semmit csinálni a végrehajtó hatalom nélkül, de ez kétségtelen, hogy sokkal többet kellene, hogy úgy mondjam, a profi politikusoknak a, a közügyek érdekében tenni, és nem, nem csak a hatalomért harcolni, és ez, ez a mostani választás is tulajdonképpen ekkor a probléma körül, körül leírható. A Zsabedből most is kikandikál egy görög filozófusos kicsi könyvéste, evvel a görög étosszal, vagy evvel a politikai szüzességettel ültél be akkor a parlamentbe? Senki sem szűz politikailag, ugye, mert már, rök, már mit tudom, az óvodában elkezdünk társaságban, meg megszerveződik, különböző kis klikek szerveződnek, előcsoportok szerveződnek, ott kialakul egy hierarchia, tehát ez, ez egy emberi, sőt, minden élőlény így működik, legalábbis a fejlettebb nem vagyok etológus félre ne és, de így, így lát a National Geographicben, hogy így működünk. Na mindegy, tehát az emberek is pont így működnek, tehát van egy ilyen óvatosan, két vagy három ember összejön, akkor, akkor kialakul egy ilyen csoport képződés és hierarhiák és hatomjátsz meg, stb. Még két férfi és egy nő között is kialakulhat, egy családiban is kialakulhat. Tehát ezt, ezt, nem, ezt nem szabad ilyen pejoratívan nézni. És hát mondom, ilyen, ilyen, a, ilyen a szerveződés, ilyen, ilyen az emberi létezés. A görögök azok ugyanúgy csinálták, mint, mint mi, illetve mi ugyanúgy csináljuk nagyjából, mint a görögök, ugyanaz a struktúra. Ja, akkor megkérem, hogy olvasd nekünk egy verset, jó. Ez egy kis önironikus szöveg, ami tulajdonképpen leír, leír egy ilyen, hogy úgy mondjam, hát ironikusan leír egy ilyen író-olvasó találkozót, amiben elég sok, sokszor volt részem, és erről szól, hogy így mondjam, ha lehet ilyet egy versen kapcsolatban. Az azt hogy Hallgat, szépen ül. 25 vagy 30 vagy 35 nem fizető néző néznek, hallgat, ül, leveszi a kabátját, nem veszi le a kabátját. Az első két sor üres, a harmadikban egy nő magában, leghátul nagy kabátban egy másik. Látszik rajta, hogy csak betévet melegedni, vagy van pogácsa, de nincs pogácsa. Ez nem olyan rendezvény, hanem költői est. 21 néhányan mindig mindenhol összejönnek, valahonnan tudják ki tudódik, ki van írva, bár én nem látom hová, pedig van plakát, készült plakát is, lesz honorárium, és van, aki bevezeti a költőt, világítás is van, nem túl erős kivilágítás, meleg van, fűtés biztosítottak, még mikrofont is biztosítanak a kell, de nem kell. A költészet fontos dolog, szép dolog, felolvasom a verseimet, nekem is jó, nekem jó, tényleg jó. Szeretek felolvasni, szeretem a verseimet felolvasni, meg prózát, és utána beszélgetünk. Ez egy ilyen, kérdeznek, felelsz 25 plusz áfáért, 10 plusz áfa, vagy van, hogy 40 plusz áfa, vagy 50 bruttó, vagy 2 forintos vásárlási utalvány, miért írok, hogy kezdtem el írni, most mind dolgozom, meg lehet-e élni a költészetből, nem lehet. Közben három elmentek, előbb kettő, aztán még valaki, van két helyes csaj, azok maradnak. Bejön egy légy, a piros van rajtam, direkt nem borotválkoztam, nem volt időm borotválkozni, mondok egy viccesebbet, nevetnek, ahol kell, a csajok is nevetnek, ha jól látom. Télen is vannak, új látszik, legyek. Közben, most veszem észre, elmentek a csajok. Legalábbis az egyik. De nem, mind a kettő. A közlés mai vendége Kukorelli Andre, A zene, amit hallottak, a Hard rockot és a Metér zenét játszó német együttes, a Rámstein-től volt az Engel című szám. Többször jártak Magyarországon, többek között a sziget Nem tudom, hogy te voltál-e koncertjükön, vagy pedig Németországból hoztad a zenekar ismeretét? Nem, nem semmi Németország, abszolút <hül> a, a egyik ilyen sziget régebben még csináltak rendszeresen irodalmi műsorokat, volt irodalmi sátor, és meg voltam hívva, és akkor a Galációval egyébként, Galációval, és euh, én... Egyáltalán vagyok egy ilyen nagy rocker, meg ilyen ezt a rock, rock zenét, ezt annyira nem ismerem, persze ismerem, mert... Töve meg is lepette ez a választás. De, de ők, ők mondták, hogy hát, ezt a Ramstein meg minden, hát soha hallottam róla, és még ha nem viszem, hogy próbáltam egy kicsit, és hogy menjünk el, is nézzük meg a nagy színpadon. Mondtam, hogy jó, persze. De igen, arra emlékszem, hogy még próbáltam, hogy húzni is az időt, hogy előbb menjünk el csirkét enni, meg ez, meg az is. De tényleg addig, addig húztuk az időt, amikor a koncert felére értünk oda, és hát megmondom úgy, hogy enge, engem egyből lenyűgöztek ezek a brutális gyerekek. Ez igaz, ilyen német titanizmus, de teljesen idézőjebben van téve, ironikusan uh, olvasandó, legalábbis én nem, nem tudom másképp olvasni, és engem nagyon-nagyon szórakozt egyrészt ez a brutalitás, ami persze ilyen parodisztikus sokszor, másrészt meg ez a, ez a, a lírai végten finom, ilyen lírai, nem csak hogy érzelmes, inkább érzelgős részek, amik, amiket belelopnak, szóval ezt, ezt te találhatnak tartom. Visszatérve a talán két-három hete megjelent új könyvedre az országházi divatokra, a könyv az nagyon izgalmas a tekintetben is, hogy bepillantást enged a politikai színfalak mögé, de számomra sokkal izgalmasabb volt az, hogy te hogyan élted meg ezt az elmúlt két ö, évet, illetve az, hogy hogyan ér össze a te családi múltad, a te irodalmi életed, a egész saját személyes léted, meg a politika ebben a kötetben. Tehát, hogy utalások vannak, mondjuk a mixától a jókain keresztül, azokra az irodalmi alakokra. Akik ugyanígy részt vettek, ott van a család, tehát, hogy mit jelentett neked a politikán túl ez a két év? Most talán olyat mondok, amit még olyan mondtam, és magam is meg fog lepődni. Hogy azt gondolom most, ebben a, ebben a pillanatban, hét óra nem tudom hány perckor, vagy 8 óra nem tudom hány perckor, hogy, hogy én nem egyfajta ilyen tudatosságban, a dolgokra való keményebb reflektáltságban erősített meg engem ez a dolog. Mert persze az ember folyamatosan, amikor nem magán él, tehát nem magánéletet él, ugye a saját házában, a lakásában, az ojkoszában, ahogy a görögök mondták, a gazdaságában, akkor, akkor közéletet él, és aztán minden ilyen közélet, tehát akár egy koncerten való részvételés, hogy visszautaljak, de minden iroda, amit tett, vagy gesztus, vagy akár amit most mi csinálunk, például ilyen beszélgetések, az mind-mind politikai tett. Tehát azok az emberek, akik azt mondják, őket nem érdekli a politika, mert ők nem politizálnak, mert minden azon fogalmos nincs, hogy mit beszélnek, tehát mindenki nem tud nem politizálni, tehát senki nem tud nem politizálni. Tehát bocsánat, visszatérve a akik nagyon fontosnak tartották a politikai részvételt, és a közönyt megvetették, sőt nagyon súlyosan büntették, Mit gondolsz arról a politikai közönyről, ami azért Ezt, hát va, Van egy-két borzal, borzalom, ami, ami itt sajnos van, de, de talán a közöny a leg, legbrutálisabb. Tehát az, hogy mit tudom én, például hogy minden, majdnem minden második ember otthon marad, például egy választáskor. Szóval ezt komolyan itt, itt, itt fölteszem föl a kezem, lábam, amit föl lehet tenni, azt mind fölteszek, tehát megadom magam, ezt nem értem, hogy hogy, hogy hogy lehet. Illetve hát tényleg el tudom mondani, hogy meg, meg tudnánk mi beszélni, hogy miért. Alapvetően azért, mert az emberek nem tudják, csak teszik, hogy így mondjam, és azt is nem jól teszik, mert nem tudják, nem elég reflex. Tehát, visszatérve arra, amit kérdeztél, talán én sem voltam annyira, annyira reflektált, tehát nem mondtam én azt így ilyen definitív módon, mint ahogy most mondom, hogy igenis tessék úgymond bevállalni, csúnyán mond, mondva ezt, hogy politika, ügyei, közös ügyek, meg minden, tehát egyszerűen tudatosan kéne ezzel mindenkinek kőkeményen foglalkozni. Nem úgy, hogy na jó, kicsit ízé, intézkedem azt a hello, hanem gyakorlatilag ez, ez egy ez egy fő kellene legyen, és ezt tudatosan kéne csinálni, tehát a, a szeretet gö, görög vissza Kunkorozva ugye ott az van, hogy aki, aki nem, nem jött ki ebből a bizonyos olykoszból, a gazdaságába, azt megvetették. Tehát ezt, ugye ez ott a biosz a, a, az idióta élet, tehát az, aki, aki ezt nem csinálja. És végtelen lenézték, tehát ez a, ez a leglényegesebb. Tehát a görögök baromira lenéznék azokat a magyarokat, úgy én mondjam, akik, akik úgymond azt mondják, hogy ők nem politizálnak, tehát ez ilyen megvet. Kvázi a rabszolgákkal tartották volna őket, egyenrangulnak, és ez szép, az lehet, hogy kicsit ilyen durva, vagy brutális, amit mondok, de valami módon megvetendő az az ember, aki azt hiszi, hogy meg lehet úszni ezt a, a körügyes rész, részvételt, pusztán azért, mert Túl akar élni, meg akarja úszni a dolgokat, stb. stb. stb. Tehát ami, ami nagyon fontos a görögöknél, hogy például a gazdaság, gazdasági kérdéseket megvetették. Megvetették. Tehát ilyenne, hogy, hogy rezsicsökkentés, ilyenne nem lehetett volna kampányolni a görög politikában, mert az egyáltalán nem foglalkoztak, ugyanis az, az az olykoz dolga, az otthon van, ott elintézzük meg minden, és utána kezdődik a szabad élet, amikor attóvá szabad emberi, hogy ki jössz onnan, ki jössz a gazdaságból. És akkor álltam az árokparton következő verset. Na jó, akkor most még egy versen. Áltam az árokparton egyszer az apámmal. Ez akkor van vagy nincs? Ez akkor van, ha az ember régi kacatok közt rámul. A biciklit fogom. Mellettem áll, közel a kerítéshez. Kinéz a képből, jól néz ki. Csipkézett széle van a képnek. Sütött a nap, ez akkor van. Akkor még alaposan süt a nap, nincs semmi árnyék. Nézd be a kertbe az apám. Ilyet én kitalálnék. Egy gyerek áll az útszélén, most mondjam innen azt, hogy távol. Te szerettél volna csirkékre lövöldözni légpuskából? It by your side over saturation curls the skin and tanns the hide. I'll take it by. Az 1994-ben Angliában alakult placebo-zenekart hallották tőlük is a Without You, I'm Nothing. Vendégünk továbbra is kukorélni endre itt a stúdióban. És egy pillanatra még visszatérnék a könyvhöz az országházi divatokhoz, mert hogy roppant izgalmas a szerkezette, amennyiben nem is tudom, hogy milyen ez a szerkezet, hiszen egyszer egy napló, benne vannak olyan nagyon informális szótárszerű cikkek, amelyel elmagyarázod a politikai életnek sok mindenét, és közben mégiscsak egy eszé. Te vezetsz a múlt naplót? Igen, hát ezt Na, szóval vezettek, igen. 19 és fél éves korom óta írok naplót, és hát nem mondom éppen minden nap, de hogyha egy-két nap kimaradok, utána leülök és próbálom valami módon ezt rekonstruálni, tehát minden napról van valami fejezés kivéve, egy evibírót kivéve, amikor... Ez neked így. miért fontos? Nem tudom. Ez... Tehát neked nem az írás miatt lehet fontos? Nem, nem, egyáltalán nem. Ez olyan, hogy elkezded, és aztán utána nem bírod abba hagyni. De nagyon ajánlom mindenkinek, tehát ezt mindenkinek. Tehát én tanítók 92 óta ilyen kreatív írást, tehát olyan emberekkel foglalkozom, akik maguk is írnak, illetve írni akarnak, illetve érdeklődik ez a dolog, és mindenkinek mondom, hogy minimum naplót írjan, és hát, ha elmegyek ide-oda, meghívnak iskolákban elég sokszor, és szívesen elmegyek mindenhova, középiskolába vagy egyetemre is, még gyerekek közé, és mármint, hogy általános iskolában is, és mindenhol mondom, próbálom hinteni ezt a dolgot, hogy írjanak naplót, mármint mindenki menjen haza, és nyisson egy fájt, és kezdje, kezdjen bele, és csak írjan bele bármit. Tehát ez, hogy ma a visslit ebédeltem, az is nagyon jó információ lesz Ez a rendhez kell, és akkor még egy, hogy oké, okay, elővetted ezt a naplót, abból könnyű volt ezt meginni, de ez kellett egy földolgozás, kellett egy lezárás, kellett egy eltávolodás ettől a két évtől, hogy megszülessen ez a, re... ez a könyv. Igen, um, ezt is mondtam párszor, hogy, um, hogy egyáltalán nem, nem volt ez így bennem, hogy ezt így megírom, vagy erről írok. Uh, írogattam naplót, de olyan Kimerítő volt tényleg ez a, ez a dolog, hogy még naplót is ritkásabban írtam furcsa módon, vagy legalábbis nem olyan sokat, mint ahogy, mint ahogy kellett volna. Tehát, hogyha több fejezést csinálok, akkor talán könnyebben ment volna a könyvnek is a megírása. Úgyhogy ebben ugye vannak ilyen, kicsit belepofosztam ugye ebben a szövegben, mármint az én naplóimba de azért vannak ilyen napló részletek benne, és magam is elcsodálkoztam néha, amikor így visszaolvastam, hogy mi minden fér be az ember életébe egy nap adott esetben. Úgyhogy, uh, uh, tehát uh, igen, a rendhez, a rendszerességhez uh, hozzátartozik, illetve nagyon jó struktúrája az ember létezését, a napról írás, és ilyen hihetetlen viszonyba tudsz kerülni saját magaddal, mert hogy egyébként... Uh, uh, ugye egyszerűségkedve azt mondom, hogy elfelejted, hogy mi volt. De, de az a félelmetos, hogy nem felejted el. Tehát, hogyha én mondjuk előveszem a barami régi naplomat 1987. október 8-án, csak mondtam egy hasonló hason ütve egy dátumot, és elkezdem olvasni, akkor furcsa módon nem mondom, hogy minden, de rengeteg minden így visszajön. Tehát ezek szerint az ember az agyában eltárolja ezeket, ezeket az információkat. csak előlebb is a fontosakat, bocsánat Még a nem, nem annyira fontosakat azokat is, és akkor, hogyha, hogyha elolvasom a naploda, akkor akkor, akkor hirtelen visszajön. Meg talán fontos lehetett azért is, mert a választások előtt egy picit más fénytörésbe is kerülhetett a könyv ellenbe. Most megkérlek arra, hogy ismét egy verset olvas fel. Igen. Ez már volt. Valakik a kerítés mögé. Valakik a kerítés mögé bújva néznek. Valaki néz. Most megpróbálom felidézni, hogy milyen színe volt annak az edénynek, amiben a lehúrt barackot és a szilvát gyűjtögettük. Nem tudom miért. Nem főzött semmit az apám olyan nagyon. Nem lett kifőzve semmi. Szó szerint. Ezt mind szó szerint. Valaki néz a kerítés mögül. Nem volt egyébként gyűjtögetve se. Milyen színű legyen a kép? Kék szilva, sárga fű, csíkos nyugágy, a kerti asztalon mézölt kristályvizes palack. Elég forró nyalak. Legyen csíkos. Olyan szerű, mint lent a föld, és fenn az ég. Thank you. New again Everything that I'd own I threw it out the windows, came along Extreme waves I know Will part the colors of my sea Perfect color me Extreme waves that helped me That helped me out late at night Extreme places I had gone But never seen any light Dirty basements, dirty norms Dirty places coming through Extreme walls alone Did you ever like it, man? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Söközlést közlést hallják, és a Móbittól az Extreme vész. számot hallották. Az először vers az apáról szóló vers volt, de most halottban is megjelenik az apa figurája. A Tündérvölgy című regényed egyik alapmotívuma az magának, a apának a figurája, illetve talán az apa megértése. Az alakja mögül sejlik fel, mondjuk az az egész kukoreli család, ami én azt gondolom, hogy a leginkább az izgatott, hogy az értékek, az értékek átmentés, mennyire határozott meg téged ez a családi fészek, ez a családi meleg, illetve mennyire osztotta meg? Az az érték ez a keresztény osztálybeli érték, meg ahova tekerültél a politikai palettán, saját értéked a választást? Igen, hát ezt nem tudom, hogy hány embernek van meg ez a, ez a dolog, hogy ezek bizonyos ilyen keresztény középúri Osztály, akik hát olyanok voltak, amilyenek, elég borzalmasak voltak, közelről nézve néha gutta megütött, meg rengeteg ilyen, ilyen ellensemes dolgot áltam benne, de hát minimum annyi, hogy uri emberek voltak, akik így tudták az összes formát, tehát így hibátlanok voltak, hibátlanul átrajtuk az akkor, hogy így, milyen metaforikusan mondjam, és egyáltalán nem, nem voltak, nem olyan párvennyük voltak, hanem, hanem szóval és hát volt egy ilyen némi önkritika is, önironia is volt az attitűdjükben, látták a szerencsétlenségét, stb. stb. Tehát egy ilyen nagyon furcsa konglomerátum volt, és voltak nálunk a bridge partik, és akkor ott ment ez a, ez a komcsizás, meg szalonzsidózás, meg minden, ahogy, ahogy ez kellett, akkor nem, nem tudtam ezzel mit kezdeni, nem, nem, is, nem is értettem, hogy miről van szó sokáig, aztán amikor megértettem, akkor, akkor már nagyjából kezdtem helyre tenni a dolgot, de ugyanakkor meg, tehát egyrészt ugye ezt nem, nem csípem, hogy finoman fogalmazok, másrészt meg mégiscsak a, vagy a rokonságom, vagy a szüleim, vagy a... apám az nem csinálta, ezt, ezt a dolgot, de a, a trokkonság az így nagyban nyom, nyomta, úgyhogy hát egy ilyen bonyolult konglomerátum volt, és mindesetre annyit, annyit azért mondanék, hogy, hogy legalább ezek autentikusak voltak, és a mostanék akik megpróbálják ezeket utánozni, ezt úgy úgynevezett úri, úri attitűdöt meg a Horthy-Korszak, nem tudom, micsoda, hát ezek szá, szánalmasak, mert ezek, ezeken meg, hogy a előző metaforikában maradjak rosszul áll a zakó. Hát, hát csak ennyi. Azt gondolom, hogy ez akkor is egy kettősség, vagy némi tudathasadás lehetett a másik regényed a Roma szovjetunió története, korábban jelent meg, mint a tündér volt, és azt írodott, hogy miért nem magyarázták el, amit ők sem értettek meg soha. Tehát ebben a kádári, kommunista, szocialista világban, avval az értékrenddel volt -e ez a kettősség. Igen, több, én, én nagyon annak vagyok a híve, így ennyi idősen, hogy, hogy a saját porta előtti seplés, tehát ez, ez lenne a brutális attitűd, nem akarom ezt nagyon aktualizálni például a mostani választásokra, de akár mondhatnám is, itt mindenki kőkeményen kellene a saját portáján előtt seplni, szembenézni a saját felelősségeivel, a saját hülyeségeivel, a hibáival, a hübriszével, hogy még, még egy ilyen görög dolgot mondjak, tehát azzal a, a nagyarcúságával, hogy el van, elszálltak, minden. ez a, az én kis családom, nem tudom mi, ezek, ezek sem csinálták meg ezt. Tehát ez, ez, ez nagyon nem tetszik nekem. tehát Ők, ők sem néztek szembe azzal, hogy oké, okay, oké, okay, a 50-es években a Rákosi alatt, meg később is a Kádár alatti iszonyúan ki, kiszolgáltatott és helyzetbe kerültek, tönkretettik az életüket, oké-oké, okay, okay, de hogy, hogy milyen, mik vezettek oda, milyen folyamatok, és ebben ők milyen típusú felelősséggel bírnak, ezzel ez a, ez a, ez a társág egyáltalán nem nézett szembe, és ez nekem nagyon nem tetszik, és persze azt se tetszik, hogyha mások nem néznek szembe. Én mindig csak azt mondom, hogy nem másokat kéne mutogatni, én például azért nem mentem sosem bele ebbe a komcsizásba, amit, amit hirtelen elkezdtek, elkezdett mindenki a rendszerváltás óta és óta is csinálják, hogyha kinyitod a hírtévét, akkor a komcsinak benne, szóval annyira undorító és annyira, annyira hamis az egész, hogy egyszerűen fölállsz a a hátamon. Én, nekem nagyon tetszik, hogy Ottlik Géza azt mondta, hogy neki a rendszerrel már, mint az a szociális most van neki ízlés problémái voltak. Izlés, ízlés, ízlés, minden az ízlés. Talán abban a bizonytalanságban egy biztosat nyújthat az ahol lélek a házam, a kertem, a létem, és akkor arra kélek, hogy a kert című verset. Olvast föl, légy szíves. Kert. Illatos a kertem. Kopog a szomszéd faszi. Megcsípett levertem, rám szállt valami. Kiszáradt a diófa ága, majd jön a Józsi és levágja. Mindenféle repked, mint már mondtam. Szedek epret, azt jól van. Egyszerű élet, nyár, beesik, besüt, összvisz, beszélek, valami majd beüt. Felét ennek a rím kedvéért írtam így. Ez nem jellemző rám, amúgy. De elfogott a vágy. Kirágy -hí -hí szem vettem, majdnem elmentem A VB döntött, bukta a kéziválogatot A végén nem egységes és ezüst kapott Rögtön ment az első mess, megmondtam szöveggel Írtam és néztem, ahogy Fütyi erre szövege És az nem paradox, nálunk ez ortodox Itt mások kudarcában mindig beli tenni fogsz Ismerősök múltkor eltöttek szenvedni Olykor együtt befeszülve be, a legjobb kiengedni Tízi fennyi fickát hordtunk magyar sportra Turhagyúrka mindenkire poszt, pro és kontra Kereskedelmi tévékre és kapcsoltunk, Tisztatonyi takonyban bulvárkodtunk Csak mi voltunk okosok, de valaki kimentő is kapott Annyit síránkoztunk, teljesen feltöltöttünk Kedvenc fórumokra zsupsz felismertünk Fel kell Felkenni a két penyőre szavaba nyomott szarunkat Beállni az ablakokba az egyetlen igazat egyik lapon szopatás, a másikban megmondás. Leszállat egy patanás, úr, megjött a pizás Ejj, helyzetben, tökéletes pillanatban, haver, a költő, elvesélne rákkal. Sors meg a magyar, élete mulik ettől, végzett jöjj, csap le rá, hadd szívből. Minden legyen itthon, itt, honnan kudarcra ítélve, csak hogy a magyar ezt megmondhassa előre. Ha nem mondaná meg, hát elvinné a bánat, és spirre mondaná így, megmondtam én nem azt. A rádióban, mintuma, mindegyik dilettás, egytől egyik dilettás, szomszéd Józsi kicsinál, főz pálinkát, cukor fogja már, hova már? Nem tudja, hogy mit csinál, egytől egyik dilettás. Bajuszferit, mit csinál? kérdezem, hogy mit csinál. Hogy szoljában a a ide hallom dilettás. Szabó Ferit, mit Szereli a talicskát, teljesen dilettás, pc Sárbi mit csinál, Leszedi a ilyen mozillát, Elbassza a tűz hogy dilettás. Hülye Diggy mit csinál? Slimre, mit Tempóba hústa Nem tudja, hogy mit csinál Elmebeteg, dilettáns Szakértő meg mit dumál az arsennál Nem írt hozzá dilettás, Ervinkó van, mit csinál Nem tudja a praktikát Nem írt hozzá, mit jó veszó szóltam a tévé előtt Megmertem csinálni Hogy megmutattam már megint Mit, hogy kell csinálni Hallották a szomszédok is Úgy megmondtam én most jönnek, hírek mennek, én meg kommentálom! Elveszítettem a munkámat, szarézis, A legjobb voltam a van, amit csináltam, szarrézés, no! A haverom is elveszítette az ellersát, ez már jobb ez is. A szomszédője viszont talált állást, ez megint szarrézés Nyaralni mennek, szarrézés, no! Ha bárki a környezetben autót vesz, szarézés, De ha csak az órájába vesz új gombelemet, az is kurva szarrézés, no! A haverom, dobta a csaja, tudom, szarrézés, igen De azért, ez legalább mégis jó, is, én vagyok a normális, akárcsak a majális. Itt leszednek ottat, vernek, én nem tudom, hogy mi lesz A kristálygöm szerint ébredjek fel, a múltat még ma temesem el. És ezre gondolják mindenfelé, lesz nem olás emberiség, hanem nem merek mi az utcára, botom fogok befosni a gatyámba. Ez a vállat elnyom lassan mindenkit, ahogy precízen megmondta a boxit, ha mégis érmet nyel. Yeah. A belga többek között a zseniális szövegalkotásáért is tényleg nagyon jó. Az előző versetben azt írtad, hogy ezt a rimket de tőled megszokatlan módon írtad a második felét a versnek, miközben nálad talán a szöveg az úgy működik, hogy egy mondatot találsz, egy struktúrát találsz. Igen, hát uh, muszáj még miért ezt mondanám, agyont a belgát, Imádom őket, és nagyon aranyosak meg minden, szóval zseniális zseniálisítárság minden, minden díjat nekik adni, Jó, szóval tényleg nagyon szívembe fogadtam őket, és hát sokkal, sokkal jobbak, mint ahogy sokan gondolnák. Na, szóval igen, én nagyon szöveg centrikus vagyok, tehát egy jó, jó mondatért bár, bármit rehajlombos lennék, és a jó mondat az pedig nem más jelent, csak hogy az ember eléggé mére engedje le a dolgot, valami, valami problémát, meg minden, és aztán az, az úgy fog kijönni ez az ügy, olyan nyelvi alakzatba fog kijönni optimális esetben, amilyen az ember maga. Tehát, hogy van az emberek egy lelki, testi, lelki, szellemi konstrukciója, struktúrája, hogy úgy mondjam, és hogyha szerencsés az írásban, vannak szerencsés pillanatai, de nem csak az írásban, hanem mindenféle gesztusaiban is, akkor olyan gesztusokat fog, olyan nyelvi gesztusokat fog produkálni, amilyen ő maga. Ezt tanítod, amikor a kreatív írást tanítod? Nagyon, hogy mindenki nagyon. A saját tehát egyet. Igen, egyáltalán Nem, a, nem azt mondom, hogy hogy kell írni, mert a fogalmam sincsen, hanem arra, arra próbál rávenni őket, hogy próbálnak meg normálisak lenni. Olyanok, amilyenek ők. És hogyha ez nyelvileg lehet produkálni ezt a, ezt a normális, akkor szerintem az mindenki számára érdekes lehet az a, az a szöveg. Tehát, hogyha te saját magadat tudsz szórakoztatni, abban az értelemben szórakoztatni, hogy mikor elolvasod a saját szöveget, hirtelen magadra ismersz, egy fotón, vagy egy, nem tudom, a tükör, tükörképedet meglátod benne, akkor azt téged nem létezik, hogy ne döntsön le egy nagyon jó érzésre, és nyugodtan bizthatsz benne, hogy az mások számára is revelatív lesz, és lefogja másokat is dönteni a lábáról. És mielőtt megkérem, hogy a utolsó verset olvasd el, majd lesz egy utolsó zene, amely a szerelemről szól, és amire több időt szerettem volna szánni, az adta, -e ezer és három, a vagy a nők berellő szívkönyv és egyáltalán nőkhöz való viszonyod, ami nem is tudom, hogy milyen, de központi téma. Igen, igazából, hogyha, tehát engem csak ez a téma érdekel őszintén szóval, a férfi-nő relációk és az 1003. és tehát hogyha egy könyvet kéne magamtól mondani, akkor azt, ezt így merném ajánlani, hogy esetleg ezt, ezt nézze meg, akinek kedves ahhoz, hogy az én szövegeimmel foglalkozom. Valóban én ezt, ezt szeretném a későbbiekben is folytatni, tehát a férfi-nő relációkat. Mert a sokan provokációnak tartották, mint ahogy gondolják a te nyelvi nem akarok, Isten is. látja hogy... a nem akarok ö... provokálni, egyszerűen csak eldöntöttem azt, hogy én normálisan meg fogom írni, ami, ami nekem, amit meg amit akarok írni, és nem fog. Azért, mert divat, nem divat, illik, nem illik, ö politikailag korrekt, nem korrekt, ezek, ezek nem fog törődni, és megengedem magamnak, hogy például a férfinő relációkban is, tehát például a, a, a szexust azt úgy, úgy éljem, ahogy akar, akar, én akarom, vagy én látom, vagy én érzem meg, vagy ahogy nekem tetszik. Tehát ennyi, ennyire egyszer a dolog, és ezért érzem jól magam, amikor ezzel a, ezzel a szöveggel foglalkozom Akkor mindjárt jön egy felolvasás, hogyha... Az a, a címe, hogy szív. A szív remeg, fütyülnek a szelek, bármit laposra nyom egy villamos. A fán maradt egy nagyobb sárk barack, lejön, ha jön a főn. Mindez elég remek, a szív, mint már meg lehet mondva, remeg. Mert tény, már meg is jött a szél, nyugtón leszel. Szerelem-szerelemnek ez egy nagyon-nagyon különleges földolgozása, a Cserepes Károly ö, feldolgozásában, és most terült ki, hogy ti egy egyéb kapcsolatotok is van, és nem véletlen a zene választásod. És a pajz Miklósnak a, a, a ő énekel, és a, a nagy én című CD-n van, nagyon-nagyon szeretem ezt a Cédit. és a Kacsi pedig a szívem csicske, mert gimnázmi osztáltársak voltunk, és nem mondom, hogy úgy gyakran találkozunk, de a Cserepes Károlyt, azt nagyon-nagyon-nagyon tartom, és nagyon, nagyon, amit, amit csinálsz valami jó, és Károlyt talán kevesebben ismerik a kelletének. És akkor mielőtt visszajönne a Zeneburger Lajos hangmérnök és Pályi Márk szerkesztő nevében is, megköszönöm figyelmüket, Kukarelli Endre volt a vendégünk, Jövő héten ismét velem találkoznak vendégünk. Hidav Judit író lesz, további szép estét kívánok. Marton hallották.